uciga și numele Domnului. Partea 6-a Și cu asta te poți întoarce la ale tale. Ne vor lua ceva timp să păturile astea. Dar Gioi poate să rămână aici în după amiaza asta, spuse Charlie. Sunt curios ce o să se întâmple dacă o să pleci fără băiat. Tipul cu furgoneta te va urmări sau o să aștepte să apară Gioi? Care din voi îl interesați mai mult? O să-l aștepte pe Joy, își spuse Cristin învârșunată. Doar pe el vor să-l Sherry Ordway, secretara de la Clement Harrison, se întrebă dacă ea și Ted, soțul ei, nu făcuseră o greșeală. Acum șase ani, după trei ani de căsnicie, hotărâsără că nu vor copii, iar Ted se sterilizase. Fără copii își puteau permite o casă mai frumoasă, o mobilă mai bună, o mașină mai rapidă, puteau să călătorească. Serile erau liniștite, nu mai bune pentru lectură sau pentru a fi pe în doi. Cei mai mulți dintre prietenii lor erau legați de familie, de fiecare dată când le vedeau copii obraznici sau încăpăținați, se felicitau pentru hotărârea pe care o luaseră. Se bucurau de libertatea lor și Sherry nu regretase niciodată că nu are copii până acum. Pe când răspundea la telefon, dactilografia scrisor sau se ocupa de fișier, îl privea pe Joyce Cavelo și parcă își dorea doar un pic să fi fost al ei. Era un copil atât de bun, Tătea afundat într-un fotoliu în anticameră cu picioarele pe podea. Răspundea doar când îi se vorbea, nu ar fi întrerupt pe nimeni doar ca să atragă atenția asupra lui. Răsfăi câteva reviste, uitându-se la fotografii, apoi își murmură doar pentru sine ceva. Într-un cuvânt, era cel mai drăguț lucru pe care îl văzuse vreodată. Tocmai terminase de datilografia tot scrisoare și îl urmărea pe furiș pe băiat cum, încruntat și mărunțind vorbe de neînțeles, își examina nodurile de la cireturile adidașilor, după care refăcu funda unuia dintre ei. Se pregătea să-l întrebe dacă ar fi vrut una din vreoșele ei cu unt când sună telefonul. Clement Harrison," spuse Sherry. Joyce Cavello este acolo?" Vreau să știu o voce de femeie. E un băiețaș de șase ani. Nu se poate să nu-l fi observat dacă e pe acolo. E o păpușă." Sherry ezită, surprinsă de faptul că cineva se interesa de băiat. La telefon e bunica lui," continuă femeia. Cristin mi-a spus că va veni cu băiatul la dumneavoastră." A, bunica?" Da, sigur că da. Sunt aici. Doamna scavelo în biroul domnului Harrison. Nu puteți vorbi cu dânsa acum. Dar sunt sigură că, de fapt, cu Joey vreau să vorbesc. E și el la domnul Harrison? Nu, e aici cu mine. Mi-l puteți da o clipă?" Continuă femeia. Dacă nu deranjez foarte tare. Nu e nicio problemă. Nu o să dureze prea mult." Sigur, o clipă, vă rog." Sherry lua receptorul de la ureche și spuse. Joey, e pentru tine, bunica." Bunica?" făcut băiatul părând foarte surprins. Apoi se apropie de birou. Sherry îi dădu telefonul și băiatul nu spuse altceva decât hello. Deveni rigid, mânuța îi se înclăștea așa de tare pe receptor, încât oasele amenințau să străpungă pielea subțire a închieturilor. Rămăsese cu ochii larg deschiși, ascultând. Sângele-i fugi din obraji. Ochii se umplură cu lacrimi. Brusc trânti receptorul. Sherry trebuie surprinsă. Joey, ce s-a întâmplat? Colțurile gurii coborură cu un tremur vădit. Joey, a fost ea. Bunica? Nu, vrăjitoarea. Vrăjitoarea? A spus că o să-mi smulgă inima. Cearul i a duse pe Joey în birou la Cristin, închisă o lui, iar el rămase cu Sherry pentru a-i pune câteva întrebări. Sherry părea distrusă. N-ar fi trebuit să-i permit să-i vorbească băiatului. Nu mi-am dat seama. Nu e vina ta, îi spuse Henry Rankin. Așa e, o asigură și Charlie. Ce fel de femeie? Asta încercăm să aflăm, spuse Charlie. Acum vreau să te concentrezi asupra discuției și să-mi răspunzi la câteva întrebări. Nu prea sunt multe de spus. A pretins că e bunica lui? Da. A spus că e doamna Scavelo? Mm, nu. Nu și-a spus numele. Dar știa că este aici, cu mama lui. Nu mi-aș fi închipuit niciodată, adică vreau să spun că părea să-i fie bunică. De fapt, cum ți s-a părut?" o întrebă Charlie. Doamne, nu-mi dau seama, avea o voce foarte plăcută." Avea vreun accent?" O întrebă Charlie. Nu." Nu trebuie neapărat să fie avut un accent evident ca să ne fie de folos," spuse Henry. Aproape toți vorbim cu un accent anume, chiar dacă nu e pronunțat." Ei bine, chiar dacă ar fi existat așa ceva, nu l-am sesizat," spuse Sherry. Se auzea ceva pe fundal?" o întrebă Charlie. Ce anume?" Zgomote de orice fel." Nu." Dacă ar fi sunat de la un telefon public, de exemplu, s-ar fi auzit zgomotul strâzii, motoare de mașini. Nimic din toate astea. Poate vreun alt zgomot care ne-ar ajuta să ne dăm seama de unde a sunat. Nu, s-a auzea doar vocea ei, răspunse Sherry. Și era o voce așa de plăcută? Capitolul 12 După ce viziunea se termină, mama Grace le dădu drumul discipolilor, cu excepția lui Kyle Barlow și Edna Hvanov. Apoi, folosindu-se de telefonul din subsol, sună la agenția de detectivi unde se afla Joyce Cavello și mama lui și a avut o scurtă convorbire cu băiatul. Kyle nu descoperise sensul gestului ei, dar mama Grace era foarte încântată. Nu-i suficient să-l ucidem, spuse ea. Mai trebuie îngrozit și demoralizat. Prin băiatul să băgăm spaima și în diavol. Așa o să-l facem să înțeleagă că bunul Dumnezeu nu i va permite niciodată să pună stăpânire pe pământ și că va trebui să renunțe la comploturile lui și să-și gândul că va fi cândva învingător. Lui Kyle îi plăcea să o audă vorbind așa. Când o asculta pe mama Grace, știa că va fi și el un participant de primă mărime la evenimentele importante care se vor derula în istoria omenirii. Venerația și umilința făceau să-i tremure picioarele. Grace îi conduse pe Kyle și Anna în capătul opus al subsolului, acolo unde într-un perete de lemn se afla o ușă bine mascată. În spatele ei era o cameră de 20 pe 26 de picioare, plină cu arme. La începuturile misiunii sale, mama Grace avusese o viziune care o avertiza că atunci când va veni amurgul, va trebui să se apere și cu altceva, nu numai cu rugăciuni. A luat viziunea foarte în serios și nu era singurul arsenal al bisericii. el fusese de mai multe ori aici, îl bucură răcoarea camerei și mirosul vag de ulei de armă. Dar cea mai mare plăcere i-o făcea faptul că momentul groaznicei distrugeri aștepta răbdător pe aceste rapturi ca un geniu al răului închis într-o sticlă, așteptând doar o mână care să scoată dopul. Lui Kyle îi plăceau armele. Plăcerea lui era să răsucească cu armă în mâinile lui mari, ore în șir, simțindu-i puterea așa cum un simte înțelesul literelor în brail. Uneori când somnul lui era profund, visa că a ațintit asupra oamenilor o armă grea un magnum 357 cu un calibru apropiat de cel al unui tun, care bubuia ca glasul unui dragon. De câte ori o cântărea în palme simțea o plăcere infinită. Un timp îi fusese teamă de aceste vise. Se temea că diavolul nu-l părăsise cu totul, dar a descoperit că oamenii din visul lui erau dușmanii lui Dumnezeu, iar fanteziile lui destructive îi făceau bine. Lui Cael îi fusese dat să fie o unaltă a justiției divine. Așa îi spusese Grace. Acum, în camera armelor, mama Grace se apropie de rafturi, mergând pe lângă peretele din stânga ușii. Luă o cutie, o deschise, îndepărtă plasticul în care era înfășurat revolverul aflat acolo și puse arma pe masă. Era un Smith and în calibrul 38, un Chief Special, care ar fi putut face praf pe oricine. Luă un alt revolver de pe raft, îl scoase din cutie și îl puse pe masă, lângă primul. Edna Navanov îndepărtă plasticul în care erau învelite armele. Înainte ca ziua să fi trecut, băiatul va fi mort și poate că unul din pistoalele astea îl va distruge. Mama Grace lua un Remington calibru 20 de pe unul din rafturi și îl așeză pe masă. Emoțiile lui Kyle se intensificară. Capitolul 13 Joey se așeză pe scaunul lui Charlie, în spatele marelui birou, sorbind din Coca-Cola pe care Charlie i-o turnase într-un pahar. Cristin ședea iar pe scaunul rezervat clienților. Era șocată. De câteva ori i o văzut mușcându-și unghiia fără să-și dea seama ce face. Era nemulțumit de faptul că fusese redescoperiți și deranjați chiar în biroul lui. Veniseră la el să găsească protecție și acum erau iar înspăimântați. Se așeză pe marginea biroului privindul pe Joey. Apoi spuse. Te înțeleg dacă nu vrei să discutăm despre telefon. Totuși, tare aș vrea să-ți spun câteva întrebări. Credeam că o să-l angajăm pe Magnum, răspunse băiatul. Iubitule, ai uitat că Magnum este în Hawaii? Îi Cristina. Ah, da, ai dreptate, răspunse băiatul. Părea îngrijorat. Magnum ar fi fost cel mai bun să ne ajute. O clipă cel nu inunță la ce se referă băiatul. Abia după aceea și-a de serialul de televiziune și zâmbi. Joey luă o zdravonă de coca, și îl studie pe Charlie pe deasupra paharului. În cele din urmă spuse Cred că și tu ești destul de bun. Lui Charlie veni să râdă Nu o să-ți pară rău că ai venit la noi, Joey? Și acum, ce ți-a spus femeia la telefon? Mi-a spus Nu te poți ascunde de mine. Charlie se zise nuanța de teamă din vocea băiatului și spuse repede Ei bine, în privința asta s-a înșelat. Dacă vrem să ne ascundem de ea putem să o facem. Să nu-ți faci probleme din punctul ăsta de vedere. Și ce ți-a mai spus? Mi-a mai spus că știe cine sunt. Tu ce crezi că a vrut să spună? Băiatul îl privi dezorientat. Habar n-am. Și ce ți-a mai spus? A mai spus că o să-mi smulgă inima. Cristin scoase un sunet strangulat. Își frământă cu gestul nervoasă geanta. Cred că ar trebui să-l duc pe joi undeva. Poate mai târziu, spuse Charlie pe un ton liniștitor. Dar nu chiar acum. Cred că acum ar fi momentul potrivit, înainte de a se întâmpla ceva. Am putea pleca la San Francisco sau mai departe. N-am fost niciodată în Caraibe. Acum ar fi cea mai bună ocazie pentru un drum până acolo. Dăm cel puțin 24 de ore, spuse Charlie. Da? 24 de ore? Și ce se întâmplă dacă babornița ne găsește? Nu. Astăzi ar trebui să plecăm. Pentru cât timp? Întrebă Charlie. O săptămână? O lună? Un an? Două săptămâni ar fi suficient. O vei găsi în timpul ăsta. Nu e obligatoriu. Dar de cât timp ai nevoie? O înțelegea pe Cristin și împărtășea îngrijorarea. Dorea să fie tandru cu ea, deși nu tandrețea, ci duritatea ajuta în asemenea cazuri. Îi spuse. E clar că a făcut o fixație pentru Joey. E obsedată de el. Joey pune în mișcare rotițele, ca să zic așa. Fără el, prin prajmă, s-ar putea retrage în carapacea ei. S-ar putea evapora. N-am mai putea o găsi niciodată dacă Joey n-ar scoate din bârloc. Sau prefer să pleci în vacanță pentru totdeauna. Vrei să spui că îmi vei folosi fiul ca momeală? Nu, nu chiar. Nu l-aș băga niciodată într-o capcană ca momeală. Îl vom folosi ca pe o ispită. E o crimă ceea ce vrei să faci. Dar e singura cale să ajungem la ea. Dacă băiatul nu-i prin preajmă, nu va avea niciun motiv să se arate. Se apropie de Cristin și-i pus o mână pe umăr. Va fi păzit tot timpul, va fi în afara oricărui pericol. Pe dracu, îți jur! Ai deja numărul furgonetei, spuse ea. S-ar putea să nu fie suficient, s-ar putea să nu ne conducă nicăieri. Ai și numele companiei care ei aparține, de True World. Poate că nici asta nu e suficient. Și dacă nu-i de ajuns, dacă nu ne va duce nicăieri, Joey va trebui să fie aici, ca ea să aibă motive să riște făcându-și apariție. Am impresia că noi suntem cei care riscăm. Ai încredere în mine, spuse el încet. Ea i-a întâlnit privirea. Stai jos, spuse el. Hai, dă-mi o șansă. Mai târziu, dacă voi avea un singur semnal cât de slab, că nu controlăm situația, o să vă trimit undeva în afara orașului pentru un timp. Dar te rog, nu acum. Își privi fiul care lăsase din mână paharul de coca și stătea acum pe marginea scaunului lui Charlie. Observă că spaima ei îi se transmitea băiatului, așa că se așeză și încercă să-și vină în fire, Așa cum o rugase Charlie. Acesta s-a iar pe marginea biroului. Joey, să nu fie frică de vrăjitoare. Eu știu să mă descurc cu vrăjitoarele. Lasă-ți toate grijile în seama mea. Acum vorbei cu ea la telefon și ți a spus că vrea să te taie. Ce ți-a mai spus? Fața băiatului se încordă în încercarea de a-și Nu prea multe, ceva despre niște judecători. Judecători? Da, a spus ceva în genul... Dumnezeu vrea ca ea să-mi aducă niște judecători. Judecată? Întrebă Charlie. Da, a spus băiatul. A spus că îi va aduce pe judecători aia să mă vadă. A spus că Dumnezeu nu va permite să scap de ea. Își privi mama. De ce vrea Dumnezeu ca vrăgitoarea aia bătrână să mă prindă? Nu vreau una ca asta, iubitulă. Te-a mințit. E nebună. Dumnezeu nu are nicio legătură cu povestea asta. Poate că așa, tangențial, are, spuse Charlie încruntat. Când Harry mi-a spus că furgoneta e proprietatea tipografiei The True World, cuvântul adevărat, m-am întrebat dacă această companie nu tipărește cărți religioase. The True World înseamnă de fapt Biblia. Poate că avem de-a face cu un fanatic religios. Sau doi, spuse ea privind spre fereastră, amintindu-și de tipul de lângă mașina albă. Sau chiar mai mulți, își spuse Charlie îngrijorat. În timpul ultimelor două decenii, când devenise o modă bajocorirea instituțiilor sociale pentru că funcționarea lor părea a fi ceva inutil, apăruseră o mulțime de secte și culte nerăbdătoare să umple vidul de putere. Unele erau cinstite, vlăstare ieșite din religii bine definite, dar altele erau organizații excentrice, inventate doar în folosul fondatorului pentru a-l îmbogăți sau pentru a răspândi Evanghelia nebuniei, violenței și bigotismului lor. California era mai tolerantă asupra acestei chestiuni decât celelalte state. De aceea California devenise căminul multor asemenea culte, atât bune cât și rele. N-ar fi fost de mirare dacă, din cine știe ce motive, unul din aceste culte ar fi pornit în căutare de țapii spășitori pe care să-i sacrifice, cășunând pe un copil de șase ani. O nebunie, da? Dar nu neapărat surprinzătoare. Ce-ar li spera totuși ca în cazul familiei Scavelo, să nu fie vorba de așa ceva. Nimic nu era mai greu decât să ai de-a face cu niște fanatici religioși. În timp ce Charlie își întorcea privirea de la creștin spre băiat, se întâmplă ceva ciudat, ceva înspăimântător. Preț de o clipă, pielea metoda copilului că devine translucidă, ca apoi să fie complet transparentă. Incredibil, sub piele îi se putea vedea craniul. Charlie văzu orbitele adânci și întunecate ale ochilor, fixându-l insistent. Înăuntrul lor mișunau vierni, Hărca rângea. În locul nasului erau două găuri întunecate. Chipul lui Joey se mai zărea vag, ca un clișeu fotografic proiectat asupra scheletului. O presimțire a morții. Tulburat, Charlie se ridică și tuși. Viziunea trecătoare dispăru la fel de repede cum venise, pâlpâind în fața ochilor lui timp de o fracțiune de secundă. Își spuse că totul s-a petrecut în închipuirea lui, deși așa ceva nu i se mai întâmplase niciodată. Șarpele de gheață al fricii îi se înculăcea în stomac. A fost o închipuire, nu o viziune. Nici nu existau viziuni. Charlie nu credea în supranatural, în fenomene psihice sau în orice altfel de gaguri. Era un om echilibrat și se mândrea cu judecata lui sănătoasă. Pentru a-și masca surpriza și teama, dar și pentru a-și alunga imaginea terifiantă din minte, spuse. Bun, cred că ar fi timpul să ne întoarcem la treabă, Cristin. Pe cât poți, încearcă să te comporți ca și cum totul ar fi absolut normal, iar ziua una obișnuită. Știu că nu o să-ți fie ușor, dar viața trebuie să meargă înainte și tu să-ți vezi de treburile tale. În timpul ăsta, noi o să încercăm să-i dăm de cap. O să te conducă Harry Rankin. Am aranjat deja chestiunea asta. Adică o să meargă pe post de gardă de corp? Știu că nu pare prea solid, spuse Charlie, dar e expert în arte marțiale, are și armă, și dacă din toți oamenii pe care i am ar fi să-mi aleg unul căruia să-i încreditez viața mea, acela ar fi Harry. Sunt convinsă că e capabil, dar nu eu am nevoie de gardă de corp. Vreau să spun că femeia îl urmărește pe Joey. Și prin tine va ajunge indirect la el, spuse Charlie. Henry merge cu tine. Și eu? întrebă Joey. Mai merg la grădiniță? Își consultă ceasul Mikey Mouse. Am întârziat deja. Astăzi nu, îi spuse Charlie. Vei rămâne cu mine. Da? O să te ajut la cercetări?" Ce-ar zâmbi. Sigur, chiar aș avea nevoie de un asistent tânăr și inteligent." Wow, L-ai auzit, mami? Am să fiu ca magnum." Cristin se forță să zâmbească și chiar dacă surâsul ei era fals, îi făcea fața mai încântătoare ca oricând. Charlie le-ar fi dorit să citească pe chipul ei un zâmbet adevărat și cald. Își sărută fiul la plecare și Charlie le observă cât de greu îi venea să se despartă de băiat în aceste circunstanțe. O conduse până la ușă, în timp ce, în spatele lor, Joey se întorsese la paharul cu coca. Să mă întorc aici după ce termin treaba?" întrebă ea. Nu, o să venim noi cu ele la magazin pe la, să zicem, cinci." Perfect. Apoi tu și Joey veți fi însătiți acasă de gărzile de corp. Doi dintre ei vor rămâne peste noapte în casă cu voi. Și probabil că voi lăsa un om pe stradă, să fie cu ochii pe străini suspecți." Charlie deschise ușa care dădea în anticameră când Joey se adresă mamei lui. Cum rămâne cu câinele?" întrebă băiatul, ridicându-se de pe scaun și apropiindu-se de ea. Mâine o să ne ocupăm și de problema asta, iubitule." În ultimul timp, băiatul nu mai dăduse semnă de spaină. Acum era iar încordat și neliniștit. Mi-ai promis că azi," spuse el. Ai spus că astăzi o să luăm alt câine." Iubitule, trebuie să mei un alt câine azi, înainte să se întunece," spuse băiatul cu voce tânguitoare. Trebuie, mami, trebuie. Aș putea să merg eu cu el să-și caute un câine, spuse Charlie. Dar ai treabă, fă cu ea. Asta nu e o dugeană, scumpă doamnă. Am suficienți oameni care să facă muncă de teren. Deocamdată treaba mea e să am grijă de Joey. Și dacă găsirea unui câine face parte din munca mea, atunci o să-l duc să-și găsească un câine. Nici o problemă. Ai vreo preferință specială în privința asta? Pe Brandy lua de la hingheri. Într-un fel îl salvasem de la moarte. Chiar așa, spuse Charlie amuzat. Da, tocmai voiau să-l doarmă pe brandi. Numai că nu era vorba doar de somn, pricepi? Era vorba de, ei bine, un fel de somn, dar mult mai rău ca somnul. Am putea merge atunci la țarcul hingherilor, îi spuse Charlie Cristinei. O să salvăm un alt câine, spuse Joey. Dacă nu e prea multă bătaie de cap, spuse Cristină. Se pare că o să ne distrăm, spuse Charlie. Cristină îl privi cu o recunoștință sinceră. El îi făcu semn cu ochiul, aducându-i pe chip un zâmbet care era cel puțin pe jumătate adevărat. Charlie vrut să o sărute, dar se abținu. Să nu fie vreun german," spuse Cristina. Câinii ăștia mă sperie." Și niciun boxer." Ce zice de un dog danez? o întrebă Charlie, tachinându-o. Sau poate un St. Bernard sau un Doberman?" Da," exclamă Joe entuziasmat. Sau poate un lup asacean mare și fioros cu niște colți de treinci," spuse Charlie. Ești incorrigibil. îi spuse Cristin, dar zâmbi iar și era chiar acel zâmbet pe care el se străduise să-i smulgă. O să luăm un câine bun," spuse Charlie, să nu-ți faci probleme. Poți să ai încredere în mine." Ce-ar fi să-i spun Pluto?" spuse Joey. Charlie îl privi Chiorâș. De ce să-mi spui Pluto?" Joey chicotii. Nu ție, câinelui." Pluto," spuse Charlie gânditor, nu sună rău." În clipa aceea, ai fi putut să crezi că toate sunt frumoase și la locul lor. Părea că moartea nu mai există. Și pentru prima dată, cea a avut sentimentul că ei trei își aparțineau într-un fel, că destinele le erau înlănțuite, că viitorul lor împreună va dura mult timp după investigația în care se angajase. Era un sentiment plăcut, învăluitor. Ce păcat că nu putea să dureze. Capitolul 14 pe masă din cameră armelor se aflau două revolvere și două puști. Toate fuseseră încărcate. Alături se aflau cutiile cu muniție. Mama Grace o trimisese pe Edna Vanov cu o altă misiune. Rămăsese singură cu Kyle. Acesta ridică o pușcă. Eu voi conduce atacul. Nu, spuse mama Grace. Nu? Dar mi-ai promis-o. Băiatul nu-i chiar așa de ușor de ucis. Ce vrei să spui? Nu-i pe de întregul om. Prin vinerea lui curge și sângele diavolului. Nu mi-e frică, spuse caile. Ar trebui, puterile lui sunt mari și cresc cu fiecare zi. Dar puterea tot puternicului este alături de mine. Cu toate astea, acest prim atac nu va reuși. Sunt pregătit să mor, spuse el. Știu, dragul meu băiat, știu, dar nu-mi pot permite riscul de a te pierde încă de la prima bătălie. Ești prea prețios. Tu ești veriga mea de legătură dintre lumea asta și cea a spiritelor. Dar sunt și ciocanul, în același timp, spus el răbdător. Știu ce putere ai. Îi luă arma din mână și o puse pe masă, ca el simțea o nevoie acută să izbească ceva, o lovitură dată în numele Domnului, desigur. Nu mai voia să pricinuiască niciun rău celor nevinovați, lucru care altădată îi oferea o plăcere meschină. Timpurile acela trecuseră definitiv. Tot ceea ce își dorea era să fie un soldat din armata Domnului. Își simți stomacul strângându-i să sub imperiul acestei nevoi. Aștepta să cu nerăbdare atacul din noaptea aceea. Era la capătul nervilor. Sunt ciocanul Domnului, îi aminti el. Și vei fi folosit la momentul oportun, îl asigură ea. Când? Când vom avea o șansă adevărată să distrugem copilul. Așa? Atunci, dacă noaptea să nu avem nicio șansă, la ce mai mergem după ticolosul ăla mic? De ce nu așteptăm? Pentru că, dacă am fi cât de cât norocoși, l-am putea atinge măcar. L-am răni, spuse mama Grace. Și astea ar mai zruncina încrederea. Chiar și în clipa asta, ticălosul e convins că nimic nu-l poate atinge. Dacă începe să creadă că e vulnerabil, va deveni din ce în ce mai vulnerabil. Trebuie mai întâi să-i slăbim siguranța de sine. Înțelegi? Că ai lădu fără chef din cap. Și dacă suntem foarte norocoși, continuă Grace, dacă Domnul ne ajută să luăm pe diavol prin surprindere, am putea să o ucidem pe mamă, iar băiatul va rămâne singur. De câine am scăpat. Dacă scăpăm și de mamă, toată siguranța băiatului se va prăbuși și va deveni extrem de vulnerabil. Atunci lasă-mă pe mine să-i ucid mama, o rugă caiul. Ea îi zâmbi și scutură capul. Dragul meu, când Dumnezeu va vrea să-i fi ciocan, te voi anunța. Până atunci va trebui să ai răbdare. Charlie de la fereastră cu un binocul foarte puternic în mână. Atenția era concentrată asupra omului cu camioneta albă. Necunoscutul era înalt de vreo șase picioare, slab, palid, buzele erau strânse, iar scrâncenele stufoase se întâlneau deasupra nasului lui subțire. Părea nervos, iar mâinile nu-i stăteau o clipă. Una potrivea gulerul cămășii, cealaltă aranja părul, apoi obul unei urechi. Apoi omul își scărpină bărbia, culese o scamă de pe haină, își trecut din nou mâna prin păr. În niciun caz nu se semăna cu un muncitor în pauza de masă. Charlie făcut niște fotografii. Când Cristin Scavelo și Harry plecaseră să recuferi bărdul cenușiu, supraveghetorul se urcase în furgonetă ca să urmărească. În cele din urmă însă ezită, privind prejur dezorientat și hotărât să rămână locului. Joey se afla lângă Charlie. Era suficient de înalt să poată vedea pe fereastră. Pe noi ne așteaptă, nu-i așa? Așa se pare. De ce nu mergem până la el să-l împușcăm? Întrebă Joey. Nu-i chiar atât de simplu să împuști pe cineva, răspunse Charlie râzând. Oricum, nu în California. Poate că dacă eram în New York. Dar tu ești un detectiv particular, spuse Joey. N-ai și un permis ca să o mori? Ăla era James Bond. Îl cunoști? întrebă Joey. Nu chiar pe el, răspunse Charlie, dar îl știu pe frate său. Da? De n-am auzit niciodată. Cum îl cheamă? Municipal Bond, răspunse Charlie. Sub pagina. joc de cuvinte, de la oraș. Ce nume caraghiuț?" făcut fără să priceapă glumă. Nare are decât șase ani," își aminti Charlie. Uneori copilul se purta de parcă ar fi fost mai mare. Se exprima clar și n-ai fi crezut că e încă preșcolar. Băiatul privi iar pe fereastră. Rămasă tăcut în vreme ce Charlie îi mai făcut două fotografii omului cu furgoneta. Apoi spuse din nou. Nu înțeleg de ce nu-l putem împușca. El m-ar împușca pe mine dacă ar putea." O, oh, nu cred că ar ajunge până acolo," spuse Charlie, încercând astfel să alunge groaza pe care o simțea cuprinzând sufletul băiatului. Dar, cu un calm și o siguranță a vocii mai presus de vârsta lui, acesta spuse, Ba da, asta ar face. M-ar împușca dacă ar fi în stare. M-ar împușca și mi-ar smulge inima." Cinci etaje mai jos, omul de pază își mângâia părul cu o mână palidă și prelungă. Partea a doua Atacul să apropie a lumii sfârșit, să fie diavolul ce s-aude să fie oareclopote sfârșitul zilelor bătând, să fie lucifer cel pe care-l aud cântând, sau cumplita lor frică exagerată și disperata lor jale de teamă buimacă. Cei ce de ea dau teamă, de ei înșiși ar trebui să simtă spaimă. Cartea durerilor îngemanate Un fanatic acționează așa cum crede el că ar fi procedat Dumnezeu, dacă ar fi cunoscut datele problemei. Finlay Peter Dune Capitolul 15 Wine and Dine era plasat într-un loc frumos al orașului, în centrul comercial, tot numai cărămidă și lemn, la o jumătate de stradă de portul pentru iahturi Newport Beach. Chiar și într-o zi de luni, magazinul era asaltat de un flux permanent de clienți interesați de specialitățile culinare, din import sau de vinuri. În față rafturilor din sectorul facilităților destinate bucătăriei, se aflau tot timpul cel puțin două-trei persoane, inspectând oalele și cratițele, mașinile de înghețată din import, aparatele de gătit computerizate și alte mașini pentru bucătărie. În după-amiaza aceea, pe lângă alimente, vinuri și instrumente de bucătărie, Cristin, Val și Tami, angajatul lor, vânduseră două preparatoare de paste, cap de serie, un set de tacâmuri scumpe, un cuisinart, un bufet de cupru cu trei compartimente prevăzut cu sistem de încălzire, și o mașină de făcut capucino, aramă și alamă, cu ornamente, în valoare de 900 dolari. Deși magazinul Mercedes se apropene firesc de bine chiar din prima lui zi de funcționare, și cu toate că devenise profitabil încă din a treia săptămână de la deschidere, fapt nemai întâlnit în lumea afacerilor, Cristin era și acum surprinsă și încântată, ori de câte ori auzea clinchetul casei de marcat. Șase ani și jumătate de câștiguri serioase nu reușiseră să-i stingă bucuria succesului. Forfota din magazin, făcuse ca după amiaza de luni, să treacă mult mai repede decât își imaginase atunci când, cu inima strânsă, îl lăsase pe Joey în compania lui Charlie Harrison. Bătrâna nebună continua să o obsedeze. De câteva ori îi reveni în minte trupul decapitat al lui Brandy de pe veranda din spate și câteva minute se simți cuprinsă de o slăbiciune profundă. Gura ei se uscase de teamă. Henry Rankin era omniprezent. Ajuta la împachetarea cumpărăturilor, punea prețurile pe noile produse, ajuta orând să-i vea ceva. Prefăcându-se a fi un nou angajat, supraveghea pe furici clienții, gata oricând să se ocupe în mod special de cei care ar fi speriat-o pe Cristin. Cu toată acestea, în ciuda imaginii sinistre a câinelui, care continua să o urmărească și în pofida pericolului permanent pe care prezența lui Harry părea să-l țină treaz, orele zburau pe nesimțite. Era o adevărată binecuvântare că avea cu ce să-și umple vremea.